my nie atleer, is dit nou 1903 en ook op die internet oorloosie 0703 dis nou in Zuid-Afrika, Zuid-Afrikaanse tyd, Central African Time, jy moet nie weggaan nie, jy is by die rechte plek by Net Radio SA, jy is ingeskakel by Net Radio SA, in ons webwerf, www www.netradiosa.co.za Op ons webblad krij jy die nodige informatie om jouself bekend te stel met die inhoud van hierdie radiostasie, die verskillende omroepers en die programme waarvoor hulle verantwoordelik is, tuie van uitsending, dan is daar ook die archief, so dat een mens enige tyd kan gaan soek na programme wat alreeds uitgesaai is, dat jy soma online daarna kan luister of dit dan aflaai en daarna luister. Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika en die program stem van hoop, ons wil graag hier op een zondagavond hierdie tyd een stem van hoop wees as daar een moore is, as daar een week voor ons le, dat ons kracht kan ontvang, soos wat die Heere sy disciples ook aangeraai het, om na Jerusalem te gaan, daar te wacht, en kracht te ontvang, so dat hulle die werk van die kerk, die taak, die groe taak van die kerk, sal kan aanpak met die kracht van die Heere, een mens kan nie hierdie dinge doen, in jou eie kracht nie, kan nie eens getuig in jou eie kracht nie, Heere mens nie, help nie, jou lippe aanraak nie, in jou hart woon nie, en met jou praat, en met jou communikeer, en jou ook, bemoedig en aanmoedig, en kracht je om al die dinge te doen, as hy dit nie doen nie, en ons eie kracht is ons rechtig nie, daartoe in staat nie, Daarom is het wonderlik om hierdie tyd net voor jy dalk jou kop moet gaan leerle en kracht ontvang dier die nachtrus jyn om jou dagtaak dv dan morgen aan te pak voor jy dit doen hier geinspireerd te word saam te wees as een stem van hoop, ook wanneer ons bid dat ons almal ons Eenheid betuig, want die Heere Jezus het gebid vir eenheid in Johannes 17 Dat ons een sal wees, soos wat die Vader en die Soon en die Heilige Gees een is Daar is geweldige kracht in eenheid In verdeeldheid is daar geen kracht nie, dit leid net tot hy Hy sit in homself verdeeltes, het die Here gesê, kan nie bly staan nie. Al wil ons ook graag hier in eenheid saam wees, saam stem, saam bid. As daar gebedsversoeke is, saam daarna luister en saam dan daarvoor bid. Of 'n ander met jou so 'n bietjie gesels oor Dit wat binnen in een mens sy sel aan die gang is. Ek het een prankie hier op ons kletskamer en as jy daar kijk op Facebook Church FB Church en as jy daar by die soek engine van Facebook net intik op FB Church, dan word je hierin geluid, en iemand sal hierin inlaad, hierby die kleidskamer, daar is een prentje, so grafische voorstelling van een mens sy sel, hoe dit in die binnenkant van een mens sy sel, onthouding ons bestaan uit so 37 triljoen selle uit een verskrikkelike klomp cellen. Maar die cellen lyk basis en structuur diezelfde, alhoewel daar 200 verskillende soorte cellen is, soos jou beencellen is byv. 1 soort cel. Maar dan is daar ook een indeling van 12 verskillende cellen, 12 cellen, 12 soorte celle wat in die mense immune stelsel is. Maar nou, ek wil nou nie juist daarop koncentreer nou vanaan, ek wil koncentreer op die inhoud van die sel, die binnenkant van jou sel, hoe lyk dit daar binnenkant en hoekom is dit nodig dat die mens dit nou juist moet weet. En vir daar die rede om as een soort van een vertrekpunt, wat ons daarin sal lui gebruik lees ek een psalm wat ek al tevore gelees het, een bepaalde vers in psalm 139 namelijk die 16e vers en ek lees om nou hier uit die Afrikaanse vertaling die ou-Afrikaanse bybel, die 1933-53 vertaling ek het by jou vorige keer vir jou klomp Engelse vertalings gelees maar kom ons lees nou maar die ou Afrikaanse vertaling, die het my ongevormde klomp gesien en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe daar dat alles bepaal was toen nog geen een van hulle daar was nie nou dit gaan hier oor Eerstens, die feit dat ons hier met een paralelisme te maak het, nou parallelisme is die typische dig vorm in die Hebreeuwse taal. Als iemand nou Hebreeuwse bestudeer en jy kom uiteindelik op een vlak waar jy naar die verskillende genres van die Hebreeuwse bybel kan kyk, dan is uit die aard van die zaak een van die genres nou poesie, soos die psalms, al die psalms is in een dig vorm geskryf, dit is ook gesing, boem behalwe die feit dat dit gekante leer word, dan sal jy sien, byvoorbeeld by hierdie psalm, psalm 139 staan daar, vir die musiek layer want die psalms is in die aard van die zaak gesing. En een muziek leier is iemand wat dus nou voorgaan, soos wat een mens maar gewoonlik iemand het wat kan optrees as een voorsanger. Mensen wat kan noodhoud en so meer en die ander kan help. Nou hierdie psalm 139 by daar die vers 16 ek sê daar die parallelisme moet jy so verstaan dat die gedeeltekie wat ek nou eerste te lees tot by die komma punt die oog het my ongevormde klomp gesien en dan wat parallel daarmee gaan, nou hoe kom dit in parallelisme geskryf word is die een gedeelte vir, vir klare ander gedeelte ek staan parallel langs mekaar Maar dit is my net een herhaling nie, dit meer dan interpreterend om meer sin te gee aan die vorige gedeelte. So, die oor het my ongevormde klomp gesien en dan daarna en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe. So, hierdie e-boek is nou die ongevormde klomp. Kom ons dink nou aan een moontike verklaring wat sommige mense nou hier aan gee. Ek weet dat daar in die joodse kringen is daar een verklaring dat dit beteken dat alles rondom my, soos daar na die die dubbelpunt is daar, dat alles bepaal was toen nog geen een van hulle daar was nie, dat volgens die rabynse uitleg as ek sê rabynse dan is dit nou Joodse rabbies wat dit so interpreteer dat alles wat in die aarde op aarde gebeur is alles eindelijk in die woord van God dan in die Ou Testament so vir ons het nou noem hulle praat dan nie van die Ou Testament partie van die van die Torah of hulle praat van die die wet en die profete en die geskryfte soos wat Jezus dit maar ook genoem het die Tora die Niveem en die Kitoveem nou die T en N en K word dan uitgesprek as die Tanach hy gebruik daar die drie letters om dan hier die woord te vorm van Tanach Dis waarna hulle verwijs as hulle praat van die eerste gedeelte van ons bybel, dan nou die joorde, aanvaar nie die Nieuwe Testament gedeelte van die bybel nie. Hulle verwijs dus nie na Oud Testament en Nieuwe Testament, hulle praat maar net van die Tanach bedoelende, die wetprofete en die geskrifte, wat dan die hele Oud Testament so dat ons het nou het. Hulle sê, dat alles wat op aarde gebeur staan al reeds in die skrif in kodevorm nou daar is kodes in die bybel ek het verskye boeken daar rondom en daar is alles fascinerend het is vir my ook fascinerend om daarna te kyk maar of dit nou so is dat elke ding wat op aarde gebeur nou in die kodevorm in die skrif staan dit dit weet ek nou nie ek so nie dit kan bevestig nie, ek kan wel ook niks negatiefs daar oor sê nie. My eie interpretatie hiervan, is die woord golem, wat hier gebruik word, in die 16e vers, die oe het my ongevormde klomp, die Hebrause woord, daar golem, beteken eindelijk een opgerolde ding. Dit wat dit basis in Hebraus beteken. Daarom het sommige van die Bijbelvertaling sê dit as een embryo, beskryf. Maar dit is nie werkelijk so nie. Kan nie een embryo wees nie. Dit, wat dit kan wees opgerolde klomp, enigste opgerolde voorwerp wat ons in ons lichaam het rondra, is in elkeen van ons seliekies. Elkeen van hier die 37 triljoen selie wat ons het. Lyk soos die grafische voorstelling wat ek hier op ons webwerf het, hier by Facebook Church, waar daar een voorstelling is van hoe een stukkie van een mense sal ek jy nou binnenkant like, en as jy dit nou kan sien, dan sal dit nou sin maak, anders sal ander persoene wat al een studie gemaakt het oor die biologie en die samenstelling en die structuur van een cel, die cytologie, hoe dit nou binnen in een cel lyk, like, sal dit nou verstaan? Want hulles moest dit al geteken het, as een mens examenskryf nou oor hoe dit in een cel lyk. Like. Die blau gedeelte daar, die ronde gedeelte, daar die blau gedeelte wat jy sien, is die celkern. En binnen in daar die selkern sien jy nou daar die opgerolde klomp wat een mens een DNA is, wat ook bekend staan as een double helix. Dit is die sogenaamde DNA van een mens. Nou die persoon die geleerd is wat die Nobelprijs ook ontvang het hiervoor vir die ontsyfering van die DNA, Gebruik al hulle termen soos in die taal, wanneer die taal vertaal moet word of geinterpreteer moet word en so meer. Want al die inlichting rondom my en jou staan daar binnen in die DNA op daar die double helix. Wat jy nou daar binnenkant soos sien in die, die blau gedeelte, wat amper lyk soos iets wat een mens kan toe rits open, toe rits. Nou, dit is precies wat gebeur met een mens, een double helix. Daar die twee gedeeltes, die een gedeelte daarvan, rits af, soos in een rits sluiter. Dit rits af en dan gaan dit, as jy daar mooi kijk nou na die prentje, die voorstelling, gaan dan daar die ene helfte, gaan door, die selwand maar wat binnenkant in die, in, die, in die kern weer plaas vind, is die wonder daarvan dat daar die double helix word weer herstel het wil sê daar is twee kopie identische kopie binnen in die kern binnen in die kern jou DNA het so n double helix, nou hoekom double is omdat jy twee afskrifte het en die een afskrif as hy doorgaan door die selwand dan word die, daar die kopie weer onmiddellik een kopie van gemaakt en dan rit sy toe en is weer opgerold, hier die opgerolde klomp, hier golem. En dan gaan ek nou, nadat ons bykie muziek geluister het, net vir jou verduidelik daar, as jy het nou vir jou een voorrecht is, wat nou luister en jy kan hier in die kletskamer kyk, na daar die prentje, die grafische voorstelling, dat jy nou saam in stomme verbasing staan, oor hoe fijn God al hierdie dinge, vir ons uitgewerkt het en beplan het, alles wat binnen in een mense lichaam aangaan, elke liewe dingieke, is alles opgeteken, en is onder Gods beheer, soos wat die psalm skryver hier sê, da dat alles bepaal was, Toen nog geen een van hulle daar was nie. Dit sê alles rondom my. My jylle lichaam en al my triljone van cellen. En hoe dit my vorm, my spesifieke silhouette wat ek nou het. is‘ een persoon in my kijk dan het jy ons nou een silhouette. Die vorm van jou kop. Die vorm van jou oore. Die vorm van jou oor. Die vorm van jou winkbrauwe die vorm van jou kakebeen, mense alles, ek kan nou nie dorst hier hele anatomie gaan nie, maar elke liewe dingieke van jou, jou vinger afdrukke wat so uniek is, dat niemand anders, het daar die unieke vinger afdrukke, en mense, dit verander nie, dit bly, die, dit bly altyd die selfde, alhoewel jou vingers sluit, word die vellekies, met jou groewe wat jou vinger afdrukke vorm word elke keer weer gevorm hulle kan nie verdwijn nie hulle kan nie weggaan nie want hulle word elke keer weer gevorm precies, net soos wat jou vinger sy afdrukke lyk en jou eie identiteit daar aangekoppel is dus waarom daar so wetenskap ontwikkel het om vinger afdrukke te neem en dat dit op jou ID-dokument aangebring kan word, want dit is deel van jou. Niemand anders het daar die specifieke vongerafdrukke wat jy het nie. Niemand nie, dis net jou. En as jou afdrukke ergens gevind is en dit kan gelees word, want dit is moest nou wat gebeur, want dan as jy ID-dokument krijg, dan moet jy nou jou duim daar sit, en jou vongerafdrukke word geneem, en het word gestoor, dit is dan nou, in een elektronische formaat, so dit kan vergelijk word, as eeuwers vongerafdrukke gekry word, dan kan dit vergelijk word, met hierdie, archief, waar in al die vongerafdrukke gehou word, totdat daar dan, een ooreenkomst is, soos wat hulle sê, a match, dan sê hulle, aha, Dit is die persoon, want ek en jy is en ek. So dit, dit word alles gevorm daar binnen in hier die selieke van jou, daar binnen in jou DNA. Daar is dan ook jou vongerafdrukke geformuleer, so dat jou selieke is wat jou vongerafdrukke moet vorm, elke keer die opdracht krij vanuit jou DNA, precies hoe dit lyk. Nee, nee, alles, jou oog, sommige mense gebruik ook die technologie om na die iris van jou oog te kyk, en dat jy nou daar loer en dan lees jy nou jou iris en da, daar die inlichting identificeer jou, wie jy is, omdat ons so absoluut uniek is. My stem, as jy nou my stem ken, dan of ek nou met jou direct praat, en of ek oor hierdie apparaat nou praat, en of ek oor die telefoon met jou praat, jy herken daar die uniekheid, daar die absolute unieke karakter eigenskap, tel jou oor op, en jy identificeer my, as iemand vir wie jy ken jou skakel en persoon groet jou, dan is dit nou maar net doodgewoon so, dat jy dalk die persoon sy naam vergeet het. Maar jy sien die persoon. Jy, jy sien die persoon in die stem, wat jy kan herken. Want is hoe mense breinwer. Die associaasie wat daar geheg is, stem, en dan die persoon sy gezicht of profiel of wat dit nie te wonderlik god Godse skipping, hoe die Heere jou ons absoluut uniek gemaakt het, maar die informatie wat ek nou vir jou gee, kring natuurlijk al die meer weier, weier, weier uit, so ons uiteindelijk die hele volledige prentje kan sien, van hoe God werk, en hoe hy alles, alles, volgens volgezai je beplanning, gedoen het niemand is sy raadgever, nie, God het alles self beplan. En ek wil hy ons met saam luister, terwyl hy so bykie dink, aan Jimmy Swaggart, wat hier sing, Wonderful Words of Life, god Godse woorde spreek lewe, net soos hiervan uit die mense DNA. Jou DNA hou jou eindelijk aan die lewe, want jy word dieeltyd oor en oor en oor en oor word jy gevorm as ek nou nou vir jou gaan verduidelik oor die dubbel helix daai gedeelte wat afrol afrol in die reseal want gaan en dan daar in die sel in beweeg en daarna die ribosome toe gaan waar dit gelees word wat ek dan nou nou gaan verduidelik as ons hier kla geluister het na Jamie Sweger wat my nou help dat my stem net vir soe omlokker <mog> Good. Yeah. cold this gospel gospel call wonder for words of life. he gives pardon and peace and salvation to all its yes, enoughs for words of life words of Love Love and beauty. Teach, teach me, teach me, teach me faith and duty. Beautiful world, what life beautiful words praise God wonderful words wonderful words of life oh beautiful words Wonder Kakel by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika by ons program, Stem van Hoop, ons wil graag Stem van Hoopjes in een hoopeloze wereld en so, hierdie is eindelijk maar een hoopeloze wereld enigste hoop is in Christus Jezus, sonder om Het daar, is daar geen hoop nie, is daar geen hoop vir enig enig iemand anders nie. Wonderlik om te weet, dat ons God totaal in alle beheer is van sy ganse skepig, door sy woord, dit moet ons nooit vergeet nie, ons moet Johannes' evangelie mooi mooi mooi verstaan, hoe hy begin en sê, en Arge en Ologos, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord het vlees geworden, onder ons kom woon, en alles word in stand gehou, en niks kom tot stand sonder Godse woord nie, God hou alles met sy woord in stand, en dit wil ek, so bykie vir jou nog, meer in diepte hier verduidelik, rondom hier die grafische voorstelling van een mens, sy sel met jou DNA, en daar die, al die inlichting, wat in die kodevorm daar neergeskryf is. Nou as jy mooi kyk, na die leeskoppe, die ribosome daar, sal sien, dat het so, een snaakse vorm, amper een peer vorm, soos wat het hier aan ons voorgehou word, in grafische vorm, en as jy nou die DNA sien, wat nou, daar dier die selwand beweeg, en hy gaan nou dier die leeskop, dan sê jy, hou bieke, kyk net een bieke, ek hoop jy het nou die voorrecht, om na hier die leeskoppe te kyk, na hier die ribosome, Dan sê so jy sien, dit word gelees in kodes van 3, elke keer is dit 3. Jy sal sien, daar die leeskoppe kan net elke keer 3 van daar die kodes neem. Nou kom ek verduidelik dit vir jou vanuit die Hebraose taal. Die Hebraose taal het 23 letters en ek gaan dit nou niet ees, dat jy dit maar net eers onthou, want ek wil nie te veel inlichting vir jy geef, op eenslag nie, dan gaan jy ons nou die storyse trant hier sal so verloor. Maar in die Hebreeuze taal, wanneer jy een woord kry, kom ons sê nou maar een woord soos hikteloe, hikteloe, so man, kry daar die woordkie daar, daar die woord hikteloe, sy gaan jy in die, in die woordeboek vind nie. Wat jy wel in die woordeboek gaan vind, is die wortel van daar die woord Heek te loo. Dit wil sê, jy moet weet, as jy, dat, as jy die woordkie daar kyk, want jy weet wat is die wortel van daar die woord, wat is altyd drie letters. Soos in Heek is het katal, a koof, a teet en a laam hetje jy nou, man het veel woorde is op die oomlik maar as jy nou Hebrews ken dan sê jy nou omdat ek weet van ek praat elke keer as jy die, stie, die begrip wil ontleed moet jy die wortel met sy, drie, met sy drie letters moet jy dan gaan kyk in die woordeboek want dis wat jy in die woordeboek gaan kry jy gaan die wortel van die woord daarvan want dis waar die betekenis in opgesluit is Nou, dit ook hoe dit hier precies ontleed word. Hier die leeskoppe werk met kode en elke keer van drie wat geïnterpreteer moet word, om dan die volledige samenstelling van dit wat gemaakt moet word. Sê nou maar, dit is jou oog wat daar nou gevorm moet word. Jou oog is maar specifiek en uniek. So die voorskryf wat daar in die, in die DNA is, word nou gegee aan hier die ribosom, hier die leeskop wat het nou moet lees, en die ribosom is een klein fabriekie, wat bijvoorbeeld nou bezig is om jou oog te maak, en om in stand te hou dat jou oog altyd die selfde lyk, want daar die voorskryf in die DNA blyd altyd die selfde. so die mengsel, die voorskrif, wat daar gegeef word, word dan aan die ribosome gegeen, en die ribosoom moet nou uit die 23, omdat nou ek het gesê die, die Hebrews alfabet, 23 letters, uit die 23 soorte van aminosere, wat daar is waar uit ek en jy opgebouw is, ons is basis, die basisse bouwstof, waarmee ons lichaam opgebouw word, is aminosere. En 23 verskillende En nou kry hierdie ribosome die opdrag. Om nou hierdie verskillende soorte aminosere te meng met mekaar, soos iemand wat een verf bezig is om te verf, en verskillende kleere heet, en een mengheid seker goed om een bepaalde kleer te kry, so word dit dan voorgeskryf as een mengsel van aminosere. Daarom as een mens bijvoorbeeld op die eet zou so gaan, waar jy net aminosere bijvoorbeeld in, in krijt, daar sal alles uit die aard van die saak opgebouw kan word. Want kom ek geef jy net een voorbeeld, als jy vast, is jy niks eet nie, sê dan maar jy gaan nou vast vir 40 dag. Dan moet jy onthou nou, hier is so op die derde, vierde dag, sal jy achterkom, jy word nie meer honger nie, want dan stop jou spuisvertering. Jou spuisvertering gaan dan op pensioen, <laughs> as ek het vir jy kan stel, vir daar die veertig daad aan hou, of die rest van die tyd, wat jy gaan vast. kan Ga nie werk nie? Dan stop dit, dan word die kos in goed, nou nie meer afgebreek nie, want is nou nie kos nie. Verstaan jy? So al die goed wat jy nodig het, al die voedingsstoffe, ga nou nie meer deur jou mond, dier jou slikterm, hier af in jou maag, en van die maag af nou derms, en in die derms word alles geabsorbeer nie, want daar is nou niks. Jy vast dan nou, daar is daar nou niks nie. Dan gebeur een wonderlike ding in jou lichaam. En dit is iets wat baie mense motiveer om te vast want ek het jou gesê, na drie daag word jy nie meer honger nie, by die vierde dag is al die hongerpijne verby, want die hongerpijne kom van jou maag af. Maar nou, stop alles, so daar word nie nou meer boodskappen na jou brein gestuur, jy moet nou begin eet nie, want jy gaan nou nie mee honger word nie. Nou wat dan gebeur is, nou begin jou lichaam, om op te eet. Die Latijnse woord of Griekse woord autophagie kom van self en fagos beteken om te eet, om self op te eet. Dit nie wonderlik nie. Weet jy wat begin jou lichaam self eerst op te eet is al die vetselle. Dit is waar hy helemaal eerst te begin want in die vetsel is alles opgestoor, alles wat jy te veel van geëet het, word in vet gestoor. So wanneer dit nodig het, word het net vannig afgebreek en verbrand en daar het jy al die voedingsstoffe. Maar nou het jy ook maar net soveel vet, totdat al die vet opge opgebrand is en opgeëet is, dan begin jy lichaam te soek na ander goed. Soos bijvoorbeeld vergroesels en goed wat nie daar hoort nie Word opgeeet, al die soort van goed Allerande oortollige gesluime en dinge En dan as alles Hier die snaakse so goed wat eindelijk nie daar hoort nie soos vet En, over, en vergroesels, dit alles opverteer is Dan begin jou lichaam aan jou spiere, dan sê jy ook sien, word jy allo maarder, jou spiere word ook uit die aard van die saak, dan maarder, die arms word dunner, en jy benen word dunner, en so meer, en so meer. So het jy ons nou al gesien, baie mense wat honger leid, en wat niks het om te eet nie, kom ons vat die mense in die concentratiekampen destijds, en ook die jode wat destijds daar, en dier die Duitsers in concentratiekampe gehoud was. Ek my, daar was later net vel en been, nog gaan lewe, rondgeloop, maar jy kan sien, het lyk soos vel wat oor een geramte getrek is, en dit met baie, baie, baie groot respect gesê, mense. Jy moet groot respect hee, daar die mense wat dit kon uitgehou het. Baie mense het die adviesak doodgegaan, maar baie het bly lewe. Hoeveeltig daarte vast lyk jy nou nie soos een geramte nie, dan het jy nog een maaie vlees aan jou oor, ek het al sêke drie keer in my leven, miskien meer as drie keer, ek kan nie my onthou nie, vir veertig dagen vast, ek het nog nie verdwijn nie, want die mens verdwijn nie so vannacht nie, maar dit, dan nou gesê, hier binnen in jou selle, binnen in jou selle, al hier die informatie, rondom hoe jy opgebouw moet word, en uit die aard van die zaak ook, dan jou imien stelsel. Dit wil sê, dit wat jou keer, dit wat keer dat jy siek word, al daar die informatie, is binnen in jou DNA. Daar die informatie word gesteer, dorst dier jou julle lichaam, om alles in stand te hou, want as dit nie nou was vir jou DNA nie, dan het jy helemaal mekaar gestort. Kom ons denk net aan lewe, dit is een moeilike definitie. Wat is lewe? Wanneer is jy nou dood? Dit was langke hele discussie in die wetenskap, in die medische wetenskap, oor nou wanneer is een mens nou dood? As jy nou daar in die bed leen, het lyk is of jy nou nie meer aas en maal en so nie, jy hou een veerkie daarvoor sê nie, as onthou al die goedsek met grootachting, groot respect, teenoor mense en die dood, om te kyk, haal die persoon nog asem, maar al zou dit nou wees, dat die persoon nou nie meer asem haal nie, betekent dit nou, dat jy dat dood is, want iemand moet jou dood verklaar, so was dit dan op een stadium, as hulle nou nie meer hartklop gekreed nie, want dit was toen nou die concentratie vir die tyd. As daar gevoel word aan jou pols, jy weet mis waar een mens hier aan jou pols kan druk met jou vingers, en dan voel jy daar die 1, 2, 3 polse, soos wat dit deurgaan, soos wat jou hart saamtrek, en die bloed door jou aarde, door jou slagare stuur, en jy dan hier die polsing daar kan waarneem. En as dat geen pols is, nie het mense dan nou die verklaring uitgereik dat die dood is. Maar die wetenskap het ontwikkel en mense het vraag gevraag. Oor is dit nou rechtig dan jou oomblik van dood? Is dit nou dan dat jy niks meer kan doen nou nie? As jy iemand sy hart geskok het met die defibrillator en die hartklop kom nou nie terug nie, is die persoon nog dood. Nou later het dit meer uitgebrei geraak, en meer verfijnd, na die brein toe, en die brein golwe, want die mense brein, gee die heel tyd ook golwe af. Dis boodskappe wat vanuit die brein, na die rest van die lichaam gestuur word. En so het hulle hier op die huidige oomlik moet iemand dus nou toets en kyk of daar nou nog breingolve is en dan word jy nou doodverklaar as jy breindood is. So die definitie het een bykie verskil, die, die focuspunt. Want het is moendlik dat een mens bijvoorbeeld iemand sy hart met die pas aangeer kan skok en dan bly die hart klop maar die persoon is al breindood. so daar moes ergens een definitie kom oor dit. Nou kom, ek sê nou vir jou, as hier die DNA van jou nie meer opdrachte uitstuur nie, dan gaan jy helemaal uit bekaarheid van ek en jy. Dis wanneer een mens begin dis aan te greer. Wanneer die dood nou ingetree het, want jy kan verstaan, dis een moeilike definitie, En as hier die DNA binnen in ons, wat die heel tyd boodskappen gee, vir die instandhouding, vir jou sykte wat beveg moet word, in die achteruitgang van jou lichaam, jou verouderingsproces en, en soe meer, as ons net een bykie daar in dieper kan kan kyk hoe God al die dinge bewerkstellig het, om ons te help om gesond te bly, Een mens wil moos liever gezond wees as wat jy syk is, nie waar? Ek tik is oortuig, jy sal daarmee saamsteem. Om nou syk te leeg in bed, en jy kan nie opstaan nie, en jy sukkel om asem te kry, en jou hartse ritme is daarmee in, dan is daar pols, dan is daar nie meer pols nie, en soeweer, en jy is bykie by jou bewisheid, en dan is jy weer nie by jou bewisheid nie en jy is vol allerhande soorte van pijn met respect en achting gesê, dan weet jy moos, dis moos nie rechtige keus nie, tussen om te sê ek wil gezond of syk wees nie, ek wil liever gezond wees. Dit voel vir my baie lekker van dat ek baie meer gezond voel, en gedus, dat wil sê, as een mens gezond voel, dan is jy gezond, het kan ons nie net wees dat jy nou gezond voel, maar in tis en tyd is jy doodlik nie. Iemand vraag ons vir jou, hoe voel jy? Jy sê, maar ek is na, en ek is duislig, en ek het een hoofdpijn, en ek het een koers, en pijn ooral, dan, is dit nie maar sommer net een gevoel nie, dit is symptome van een realiteit wat in jou lichaam aan die gang is. So om opgewonde te voel en krachtig te voel, as ek nou myself hier op hierdie uidege uide oomlik aan jou beskryf, ek het so hier tussen 12 uur en 1 hier, het ek gaan drafstap hier na die plaas hier na by ons. En ek Dit is vir my baie lekker om dit te doen. Hierdie tyd van die aand is ek gewoonlik baie, baie, baie moeg en dan sien ek daarna uit om te gaan in die bedlimmer te gaan slaap. Op die huidige oomlik het ek so'n vitaliteit in my dat ek nou weer kan sien om daar die selle pad te gaan draf. So iets is bezig op die huidige oomlik in my lichaam om my gezondheid op te knap, en my totale gezondheid op te knap, nie maar sommer net, hoe ek voel nie, maar in my, in my life, in my benen, in my spieren, in, in my hele mens wees, is daar iets wonderliks bezig om te gebeur, en die wonder daarvan is, dit is, is, is, is een natuurlijke proces wat aan die gang is, Dit is net een stimulering van die natuurlijke dinge in een mense lichaam. Dit wat God vir ons gegee het. Dit nie onnatuurlijk nie. Dit absoluut natuurlijk. So is moedersmelk. Moedersmelk wat die babieke help om gezond te bly, om te vecht in die kiemen, om die hele imien stelsel van die baba gezond en veerkrachtig te hou. Tegen iemand wat omtrent die heel tyd met die siek baba sê nou mens weet in een huis as daar een kind, een klein babiekie is wat voordierend siek is en wat elke nou en dan hospitaal toe moet gaan of na die dokter toe moet gaan dan is dit verkeerd en dans dit weer eens met achting respect en alle mense as jy sou kon kies tussen die gezonde baba en die siek baba wat gaan die mens kies Net die ander dag was ek nou hierby een sister, een verpleegsister, wat in apteek werk, wat onder andere een mens oor kan uitspuit vir jou, as daar een opbou van was is. Terwijl ek so met haar bezig met haar te gesels praat ek, en sê vir haar dat ek op die oomblik bezig is om kolostrum te gebruik, Ja, sê sy, sy het syd, want as sy syste daar op die kliniek is hy die hele tijd bezig met moeders, met kinders en babiekies. En hoe sy die moeders aanbeveel om assoblief, as dit enigszins moendelik is, vir jou kind te help met borsvoeding dat die kind daar die kolostrum kan inkry. Want dis is een geveg wat die moeder kla geveg het vir een kind. Want is een stimulering, van hierdie immense systeem van ons, dis een stimulering daarvan, so dat hierdie teenlichampies die heel tyd afgeskyken word, en hierdie geveg in jou lichaam, teenziektes en teenveroudering kan teenstaan. En ek is hier juist opgevonden saamde my daarover, dat die Heere dit alles vir ons gedoen het, is vir my te wonderlik, absoluut, absoluut net te wonderlik, En ek is seker, jy denk daar oor. Want as een mens praat oor gezondheid, is ek oor tuig daarvan. Die meeste mense luister. Maar nou is daar so baie theorieën, dat mense ook nie meer luister nie. Maar as iemand geloofwaardig met jou praat, as jy iemand nou goed ken, en een persoon wat jy goed ken, getuig nou, kom ons sê oor een restaurant, waar jy nou gaan eet, en die vandering, Kos is baie lekker, aangenaam en gerig en die bediening is flink. En die sitplekke waarop jy sit is, wonderlijke sitplekke. En so meer, en so meer, al die goeie hoedanighede daar wat jy dan nou oor opgewond is en iemand dit aanbeveel Omdat die persoon jou ken, sal een persoon mos daar op acht gee, op acht slaan ons probeer, probleem, gewoonlik is maar net advertenties, daar is advertenties en advertenties en advertenties. Nou, wat moet jy nou geloof van die advertenties? Jy, ken, jy het toch nie persoonlijke verhouding met die advertentie nie. Maar met iemand, as iemand vir jou kan sê, wat iets vir iemand beteken, kom ons, dink ook soma net aan, cinema over the counter medicine, medikasie wat jy kan koop. En iemand sê vir jou man, weet jy, ek het nou dit en dit gebruik. Omdat iemand een mens is wat met jou praat, en jou verhouding het, weet jy moos of jy iemand kan vertrouw, is dit lichterlik wat iemand iets sê? Nou as jy my nou ken, dan sê, weet ek, sê nie goed lichterlik nie, dit is vir my ernstig, en baie mense sê, sê my sê, ek lyk na ernstige persoon, ja, dit is wat dit is. Nie dat ek nie lach nie, en ek hou ook daarvan as ek in die teenwoordigheid is van iemand wat my kan laat lach, en is vir my ook paie en lekker aangenaam, ontspannend, om dit te kan doen. Maar die, die lewe is vir my ernstige situasie, oor die probleeme van die wereld. En nie dat ek die probleeme van die wereld op my skouwers dra nie, maar dit gaan oor bezorgdheid. As jy nie teenwoordigheid is van kinders wat bijvoorbeeld blootgestel is in gevaar, ga jy nie lach oor die gevaar nie jou dringende gepraat met kinders om vir hulle te waarschuwe oor goed, sal moos in jou gezigsuitdrukking en jou luiftale en jou stem en al die dinge na vore kom. Om my aanduiding te gee van hoe ernstig jy is oor die situasie en dat jy omgeef. Ek hoop dat my stem en my stem toon van so aard is dat jy daarna luister en dat jy dink, dit geloofwaardig, wat ek sê, want alles vir my gaan oor Godse woord, alles, omdat ek Godse woord glo, en sy woord alles in stand hou. en hier die dingekies wat met mekaar vergelijk word, waar die een prentje op die ander prentje pas, soos die Engelse woord superimpose, wat ek al gebruik het, waar een mense het van Abram, wat vir Isaac offer op die berg, en dan superimposed aan let, is die kruiseging van die Heere Jezus, want dit wat daar gebeur het, is in Abram en sy soon, is maar precies wat in Christus aan vervulling gegaan het want so lief het God die wereld, dat hy sy enige gebore zoon gegeet, so hy is gegee as die lam, om geofferd te word vir ons, so daar is baie dinge wat met mekaar verbandhuis, soos die Hebreeuwse taal wat ek nou nou verduidelik het, met sy 23 letters en die 23 aminosere, en dan nog die 23 parakromosome, wat hier door hierdie leeskoppe gaan, dit is nie toevallig nie, dit kan nie toevallig wees nie, dit is vir my te ooglopend, oor hoe dit saamwerk, en God wat in beheer is van sy skipping, dier middel van sy woord, en net so is daar binnen ons selkern, hier die opdrachte, kla alles neergeskryf, fijn, fijn detail, hoe ek en jy aan mekaar gesit is, en hoe ons die hele tyd nou nog lewe, as gevolg van hier die opdrachte, wat nog die hele tyd na ons lichaam toe gaan, opdrachte ook van herstel, want God is altyd ingestel op restauratie, om te herstel dis ook om Jezus mense genees het dis waarop God ingestel is en as ons al die dinge by mekaar sit ook, hoe die woord van God verduidelik word, Paulus in Romeine 10 wat by jou oor moet ingaan en daar, dit kan nie die aangaan as daar nie iemand is wat die woord verkondig nie. en iemand kan het nie verkondig as hy nie geroep is nie en gestuur is nie Al hy die dinge vorm uiteindelik later vir mense baie mooi duidelike prentkie, hoop ek kan ek verder by die volgende keer meer in detail daarop ingaan. Maar nou het het tyd geworden om weer tot ziens te sê hiervan uit Ayrini, Victoria, Zuid-Afrika en hoop ek jy het wonderlijke, een wonderlijke nacht is wanneer jy jou kop gaan neerle, en dan sien ek jou dan, deefje, as daarom hore is, deefje, hore die selde tyd, shalom. feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough